Bună ziua, doamnelor și domnilor! De la această oră suntem live pe Europa FM și pe toate conturile noastre de Facebook Europa FM, Moise Guran, Bizi la Europa FM și pe site-urile europafm.ro și uh, moise.ro. Vorbim astăzi despre pătrânica din Germania care a ținut săraca 15 ani, un BMW închis în garaj și n-a mers cu el decât prin sufragerie din când în când. Are 50.000 de kilometri la bord și vrea să ți-l dea ție. 1.500-2.000 de euro. Dacă cumva n-ai vizitat-o în această vară și n-ai profitat de faptul că s-a desfințat taxa auto ca să iei BMW-ul și să-l aduci în coace, ar putea să nu mai ai foarte mult timp la dispoziție. Nu că 500.000 de, de români deja n-ar fi făcut asta, de fapt vreo 300.000 până acum pe documente, dar estimarea e că până la sfârșitul anului vreo 500.000 de, de mașini second hand vor fi fost aduse din țări străine. Acesta este contextul în care uh, un anume domn Cornel Brezuică, șeful administrației Fondului pentru Mediu, a zis nu se mai poate și acum vă citesc de pe startupcafe.ro Lucrurile sunt foarte dramatice, a spus șeful autorității administrației Fondului de Mediu, referindu-se la numărul mare de mașini rulate adus în România și că deja s-a făcut un grup, zice el, foarte larg, care studiază cum să impozităm cumva sau cum să oprim cumva prin impozitare această, acest flux uriaș, această invazie de mașini BMW ale unor bătrânici din Germania. Mașini altfel se știe foarte noi, dar și, numai bune, și foarte ieftine, numai bune de adus în România. Dincolo de răutățile mele destul de gratuite, să ne amintim faptul că taxa auto a fost desfințată de la 1 februarie, după uh, o lege inițiată anul trecut de domnul Liviu Dragnea însuși, exact pe vremea asta, în campania electorală, foarte mulți oameni, uite, s-au bucurat pentru asta, poate chiar l-au și votat pentru asta, s-ar putea ca bucuria să le fie de scurtă durată, pentru că chiar dacă se va desfința, uh, chiar dacă s-a desințat taxa auto, variantele luate în calcul prevăd, și o creștere a impozitului pe proprietate. Vă citesc în continuare de pe Startup Cafe exact ce a declarat omul ăsta de la fondul de mediu. Zice așa, ar fi posibilă și o combinație, scuze, taxarea o singură dată pentru toată durata de viață autovehiculului ar fi o variantă, adică cum era taxa de primă în matriculare, i-a zis la un moment dat, timbru de mediu după aceea, taxa auto și așa mai departe, sau o plată anuală gen impozit sau altă taxă care să aibă o valoare mai mare pentru autovehiculele cu norma de poluare inferioară. Aceste moduri de taxare trebuie să aibă la bază emisiile de dioxid de carbon, emisiile de alte substanțe sau capacitatea cilindrică la automobilele unde nu se pot determina emisiile de CO2 sau unde nu se găsesc în documentele producătorului. Grupul de lucru constituit este în forma maximă și sper, mai zice domnul Brezui, că să avem un rezultat cât de repede și acel rezultat să fie supus cât de repede de dezbaterii publice. Sper ca până la sfârșitul anului să avem o variantă concretizată a acestui mecanism de taxare, varianta greată de toți factorii, inclusiv de celelalte ministere, dar și cu industria și cu cetățenii. Acum, dincolo de toate calculele electorale, electorale, că e păcat să știți că, vedeți, aici nu e vorba numai de cine câștigă alegerile, e vorba și de aerul pe care îl respiră copiii noștri, într-o variantă, dar în același timp este vorba și de foarte mulți bani, pentru că, așa cum vă spuneam, încă de atunci, de la vremea respectivă de sfințarea timbrului de mediu presupune restituirea lui către cei care l-au plătit sub o formă sau sub o denumire sau alta, ceea ce în estimările mele de atunci ar fi însemnat cam un miliard de euro. Estimările mele au fost au cam fost confirmate de oficialii pu, Guvernului României care a venit după aceea la putere, dar încă nu să știe exact de unde vor fi luați banii respectivi. Așa că, indiferent despre ce vorbim, despre ce uh, motivație am găsit reintroducerii taxei auto, important este să găsim, mă gândesc, și uite, o, îi fac pe plac domnului Brezuică, nânul în de domnul Dragnea afară, nu cred că o să-l dea afară, și supun dezbaterii publice exact modul în care ar fi corect să plătim în funcție de poluarea mașinii pe care o conducem. Deci, noastră ce ziceți? E corect sistemul cum a mai fost, la înmatriculare, o odată în viața mașinii sau creșterea impozitului pentru fiecare mașină, dar imaginați-vă cât de dramatic este pentru nu știu, oamenii mai în vârstă sau cu posibilități financiare mai mici care conduc, într-adevăr, o mașină chiar de producție românească din anii 90, să zicem, o Dace, non-euro sau un Sielo. Eu am un Sielo, încă am un Sielo, să știți, care este non-euro și mă, mă întreb cât, o, cât ar putea fi pentru mașina respectivă impozitul pe proprietate, impozit anual, în cazul în care luăm în calcul și faptul că e foarte poluant. 0372069599 care variantă vi se pare dumneavoastră cea mai potrivită? Bună ziua, Mihai! Salut, Moise! Mihai, sunt din Alexandria, te ascult cu mare interes și să știi că e foarte interesant subiectul. Da, pentru prima întrebare, da, pentru că trebuie să plătim cu toții, pentru că poluăm. Și pentru a doua întrebare, uh, niciuna din variante nu mi se pare ok, pentru că, spun sincer, am două mașini în familie de provenință japoneză, una din 1996 cu Euro 2, și poluează 180 de grame pe kilometru cât poluează o Dacia Logan de Euro 5. Da, uh, aveți o Honda, Ce aveți dumneavoastră? Honda, Honda. Așa. Am două Honda în familie, oricum. Pe cealaltă am pus-o pe gaz. Din punctul meu de vedere, ar trebui să facem un fel următor. În combustibil, pe principiu, poluatorul plătește, pentru că cel care are o mașină de 4 litri, normele să măsoară în grame pe kilometru... Vreți să scumpiți benzina asta, ziceți? Nu, eu am... Și mie îmi convine că sunt pe gaz, să zicem așa. Nu, să fie dieselul mai scump, benzina mai puțin scump și gazul și mai puțin scump. De ce? Ca și combustibil. Ca și combustibil. Deci, dumneavoastră vreți să... deci propunerea noastră, Mihai, ok, da. eu n-am inclus-o că n-a zis-o omul ăsta, dar într-adevăr ea are logică sens și a mai și dezbătut-o aici la România în direct. Pe principiu poluatorul plătește cine are mașină dacă mașina stă, cum se întâmplă în cele mai multe cazuri... Uf. Să nu plătească, exact. Da? Adică poluează mai puțin dacă stă. Ce poluează? Dacă stă oprit nu, acolo, stă de muzeu. Vă spunea, spunea mai devreme un bătrân care nu folosește mașina, De ce să plătească un impozit anual fix stabilit de un sistem? Pentru că trebuie să, să plătească. Nici Ca să poluează, nu se scumpească benzina. E la, pompă, deci punem... la pompe, exact. Mihai, punem la pompă, Punem în calcul și această variantă introdusă de noastră în discuție. Ea merită dezbătută. Multibil în, tre trebuie... în general, nu benzina. Adică cine are diesel să plătească pe diesel? E aici o discuție ca și posesor de mașină diesel, vă spun că efectele ar fi mult mai dramatice în general asupra economiei dacă dieselul s-ar scumpi mai mult decât benzina. De ce? Pentru că transportul de marfă e diesel. Acolo este altă parte. Știți că producătorii de mașini diesel se pregătesc în 2020 să nu mai producă mașini de serie diesel. Pentru că emisiile poluante la diesel introduc, au și alte specificații hidrocarburi, mai Domnul Mihai, pe bune! Și... Deci ce este noastră, activist de mediu? Eu vă spun că se scumpește pâine dacă măriți mai mult impozitarea sau pe diesel și dumneavoastră îmi spuneți că da, dar știți că balenele cu cocoașe sunt în pericol. Bun, și atunci nu e mai bine așa dacă folosesc mașina, prorutez. Dacă nu, la pompă e simplu. Adică nu impozite și taxe dacă țin mașina în garaj, o mașină impecabilă cu care vreau să merg doar în concediu. Că am 70 de ani sau 20 de ani, nu are importanță. Okay. Eu plătesc ce motor am? 1 2. Dura pompă, alimentez pentru 1-2, consum pentru 1-2, indiferent că euro 2 sau euro 9 sau nu... Consum, gata, nu gata, gata, v-ați făcut înțeles. Da. Nu pot să zic da. eu că e bine sau că nu e bine. Vă mulțumesc pentru Correct. telefon și pentru opinii. Când ne ascultați din Alexandria, mă bucur că ne ascultă cineva și în Teleorman. Bănuiesc că Europa FM nu e foarte popular pe acolo, dar în fine, uite că există și astfel de oameni. Mihai, Mihai sunt ciudat, vă mulțumesc că existați. Bună ziua, Alexandru! Bună ziua, Moise. Vreau să las timp cât mai mult și altora. Deci, pe scurt, nu sunt de acord, fiindcă este un circuit, ca să zicem între ghimele, în natură, în care iei o mașină second-hand, o revinzi, mașina produce beneficii pentru servicii, produce beneficii pentru uh, furnizorii de piese de schimb, asta înseamnă locuri noi de muncă, iar viitorul ei oricum este la fiară care urmează a fi recondiționate, reexportate, Sta, băgat în Ok, ok. Ați făcut foarte multe afirmații și nu le-am înțeles pe toate. Și o negație. Nu sunt de acord. Cu ce nu sunteți de acord? Nu sunt de acord cu introducerea acestei taxe este total ilogic. Care da, variante? Reintroducerea taxei odată în viața mașinii, cum a fost? Cu asta nu sunteți de acord? Absolut, absolut. Cu, deci nu, sunt, cu mărirea recomand... impozitului pe proprietate? În finșul de poluare? Nici, nici măcar, nici măcar. Cu nici măcar. introducerea în prețul carburanților, cum a propus Mihai mai devreme? De acord, de acord, dar o singură chestie generalizată, nu haotismul ăsta tipic românesc, în care nimeni nu mai știe ce să facă, nici măcar contabile la patru luni de zile trebuie să verifice dacă au mai învățat ceva sau nu. Nu. Deci, circuitul normal al unei mașini second hand vă aduc aminte că sunt economii. Economie italiană și alte economii s-au ridicat pe aceste zone de Aici vă contrazic eu. De dragul dezbaterii e off topic, ca să zic așa. Ați spus, domnule, mașinile second hand vin în România și dau de lucru servisurilor auto. Vă asigur că da... Dau de lucru servisurilor auto, e bine că este în zona de servicii, lucru care creează o flexibilitate mai mare a economiei, să spunem, dar vă asigur că e valoarea adăugată mult mai mică decât în țara în care mașina a fost produsă. Altfel spus, niște uzine de tip Dacia sau Ford, cum avem noi, da? aduc bogăție prin salarii aduse locurilor de muncă respective mult mai mare decât mai multe servisuri auto care ciocănesc niște rable aduse din vest. Și eu îmi permis să-ți spun, ca și o completare, că obstrucționarea, între ghilimele, a importurilor de second hand nu va duce la mărirea vânzărilor de mașini noi e, a, a, asta, asta tot vorbim de niște ani de zile. De principiu, eu sunt de acord cu dumneavoastră, numai că statistica ne-a contrazis. Dacia a supraviețuit bine în perioada de criză, chiar și pe piața românească, pe care însă a pierdut-o pentru că s-a dezvoltat foarte mult și a profitat, de fapt, de piața externă. Perioada de criză a urcat vânzările Dacia mult mai mult pe piața externă decât pe piața românească. Deci aveți și nu aveți dreptate, Alexandru. Vă mulțumesc pentru opinii. 0372069599. Ne întoarcem acum însă la dezbaterea despre cum și dacă ar trebui impozitată poluarea mașinilor. Mircea, bună ziua! Bună ziua din Timișoara Vă sun. Vă salut pe dumneavoastră și ascultătorii dumneavoastră. Nu aș vrea să intru în detalii tehnice, vreau să vă spun că sunt unul dintre beneficiarii uh, uh, lipsei taxe de taxe de inmatriculare, pentru că am matriculat una dintre aceste autoturisme, m scuzați pentru emoții. Da. Dar, da, deci v-ați găsit bu bunicuța din Germania care avea un BMW? Uh, nu, nu, nu, n-am găsit-o, dar așa s-a nimerit Să fie, fie într-un moment în care această taxă a fost eliminată okay. uh, Consider că însă în schimb necesar impunerea unei taxe anuale sub formă de impozit Având în vedere următoarele considerente pe care eu le... Uh, le susțin. <coughs> Odată că autovehiculul uh, poluează mediul pe tot parcursul utilizării acestuia, spre deosebire de taxa de imatriculare care avea loc o singură dată la uh, inmatriculare. Nu, nu, nu, nu, nu. nu. Ei, pe bune, suntem copii. Pe măsură ce se uzează, automobilul poluează din ce în ce mai mult. În regulă. Deci, uh, consider că această taxă să se aplice anual în funcție de gradul de poluare și de carburant, în mod special, pentru că, la momentul ăsta, dacă nu greșesc, Uh, taxarea se face pe capacitate, vorbind de impozit, se face pe capacitate, nu se ține cont de carburant. Afirmativ, așa e. Da. Se e, prezumă uh, că o capacitate cilindrică mai mare presupune un automobil mai scump și deci o capacitate bua. de plată mai mare pentru de, ah, a impozitelor. De plată, așa, de da. Ce mașină da, v-ați curios. Un, un, Audi, un Audi A4 de Ce 2.000? Așa, 1,9. Da. Și ce impozit dați pe 1,9. Uh, 120 de lei. 120 de lei. 1,9 e TDI, dacă nu mă înșel la Audi, TDI, așa? Da, Exact. Cum exact. ar fi să plătiți? Cât ați vrea dumneavoastră să plătiți impozit anual în loc de 120 uh, de lei? Uh, Asta, Asta ar rezulta în urma unui calcul pe care specialiștii ar putea să-l facă atat timp cât. Uh, Sunt specialiștii. Că, și usile... că, la bugetul dumneavoastră de familie dumneavoastră este specialiști. Ia ziceți, vreo 300 de lei, așa azi, da? Pe an? Da, da. 400? da pentru, pentru sănătatea. Și 400. 500? La scolul, dacă... atâta, atâta cât, cât ne-ar putea proteja uh, mediul și ar rezulta, uh, cum să vă spun, avantaje. Al Bine. doilea aspect aș vrea să-l să menționez este că această colectare, dacă ținem cont de faptul că el se impune ca și o taxă anuală, ar fi la administrația locală. Da. Ceea, ce, ceea ce ar atribui o parte din această taxă, dacă nu mă înșel, și administrație locale. Da, ok, da. observația este bună, mai ales în condițiile în care de cele mai multe ori poluarea unei zone sau curățirea, curățenia unei zone depinde în primul rând de administrația locală. Bună observație, Mircea, mulțumesc! 0372069599 Cătălin, bună ziua! Bună ziua Moise, mă bucur că a reușit să prinde data asta și să, să intru în direct. Subiectul mă interesează foarte tare. În primul rând, nu sunt de acord cu taxarea asta și a spune și de ce. Pentru că, sub nicio formă, nu va rezolva problema poluării. Poluarea va exista în continuare de mașini și, probabil, că în următoarea perioadă, după introducerea unei noi taxe, vom vedea, din nou, extraordinar de multe mașini înmatriculate în Bulgaria. Se va reveni la ceea ce era pe vechiul sistem, da, da, dar iată da. că oamenii se gândesc să-l remedieze impozitul anual Impozitul anual cu asta cumva aș fi de acord tot în Bulgaria. Dar cu... Nu nu rezolvă problema, aveți da. dreptate și impozitul anual dacă ai mașina în în Bulgaria sau în Ungaria, tot acolo o plătești da, uh, taxă, în de de taxă în carburant Taxă în carburant Uh, și taxă în carburant ar fi o variantă Dar taxele astea în carburant au mai fost introduse și cu mulți ani în urmă N-au mai fost retrase niciodată Continuare plătim acea taxă pătescu Dacă nu sunt convins că este adevărat Care a fost introdusă odată de mulți Și -a. a rămas introdusă în prețul carburanților N-a scăzut prețul când s-a anulat acea taxă Va introduce o taxă în carburant Peste câțiva ani va veni o altă și așa va fi Mie așa mi se pare cel puțin De la începutul anului parcă trăim într-un iureș general așa avem ordonanță? Nu mai avem ordonanță. Avem manuale? Nu mai avem manuale. Da, avem e... legi? Nu mai avem legi. Viața acum... e dificilă în România, aveți dreptate. dar N avem taxă, hai... avem taxă. Uh, Din punctul de vedere, acum revenim strict la întrebările uh, puse de tine în emisiune. Aș fi oarecum de acord cu introducerea unui impozit anual. Uh, acum nu știu cât de mare și a, aș, aș fi bucuros să avem oarecum ca și cetățenii o garanție că acei bani strânși din această taxă de poluare ar merge într-adevăr în curățirea aerului pe care îl respirăm. Nu ar merge către alte, eu știu, direcții, alte... Adică, adică cum curățirea? Hai să zicem, dăm fiecare câte 5 lei guvernului, cum să curățe aerul? Ia, ziceți noastră. Păi, asta întreb, de ce ei, nu rolul, această taxă de poluare atunci? Rolul, de rolul ei este, în primul rând, acela de a preveni poluarea. Căci dacă da, da. ți-au pus o taxă atunci de primă în matriculare și au oprit fluxul de mașini sec în hand. În felul în asta aerul nu s-a mai murdărit, mă înțelegeți? N-a fost vorba de no. curățat ceva. În același no. timp, uite, eu fac... Se încheie luna acum. Din fericire, am făcut către finalul lunii a trebuit să fac plinul la mașină, chiar dacă n-am mers decât mai mult în weekend cu ea. Am mers cu metrou, Să știți că e foarte frumos cu metrou și mai ales foarte puțin poluant. Eu și eu îl fac de două ori pe săptămână plinul pentru că circul foarte mult adică trebuie să merg mult în avara cu ocazia asta mi-am dat seama că îl făceam de, de trei ori pe, pe lună plinul deci iată, no. sunt, sunt metode prin care îl poți face pe Guran sau pe Cătălin să meargă mai puțin cu mașina și implicit să polueze mai puțin da, am înțeles. Dar asta eu nu cred că va rezolva problema poluării. Adică vom vedea din nou mașini înmatriculate în Bulgaria, multe, toți se vor aduce în România, pentru că, având în vedere nivelul de trai din România, nu marea majoritatea oamenilor își vor permite să-și cumpere mașini noi, cu poluare mică. Cătălin, sunteți polu nu sunteți deci nu sunteți de acord cu nicio variantă. Să fie ca acum asta vreți noastră, da? Da. Dar ca să da. aici. Bine, în principiu da. Vă mulțumesc. 0372069599. Gabriel, bună ziua! A, bună ziua! Eu sunt de acord cu, cu taxarea surselor de poluare, în acest caz al autoturismelor cu ani mulți în spate. A, acum e clar că trebuie căutată calea, a, în așa fel încât să nu apară acel sistem de evitare al taxării gen în matriculare în Bulgaria sau a, alt, alt format. Ceea ce nu pricep eu este totuși... Uh, ce studiu de impact a avut uh, guvernul atunci când a eliminat această taxă? Păi, studiul de impact amat, a fost 500.000 de voturi. Iată, ăsta uh, e impact. Ce să mai... Probabil acestea și încă 500.000 de mașini matriculate pe care să le retaxeze ulterior. Probabil și acesta a fost tot ca studiu de impact. Sau... Uh, E posibil, pentru că... Nu s-au gândit de... la bani, pe bune, uitați-vă cum au făcut bugetul de stat. Nu, au sacrificat absolut orice de pentru voturi. De Asta e un adevărat atât de, de simplu, de de simplu că... nici de de nu de cred că mai trebuie de, dovedit. ...de finanțe, dă zilul taxării, pentru că au nevoie de bani, să strângă bani acum la, la buget. Da, da probabil, acum da. da, acum își pun problema așa, cum ziceți dumneavoastră. Da, da bine, da. Da. acum ce să mai vorbim și noi? Vorbim, uite, zicem, uite... <laughs> Bine că le-ați dat 500.000 de, de voturi, v-ați adus mașini din Germania și acum o să plătiți taxe. Asta e mintea de pe urma românului. Na. Da. pierde 500.000 de, de voturi cu această taxă. Da, dar nu au alegeri. Actual. Vedeți că nu au alegeri. Depinde n -n când alegeri, le câștigi și când le pierzi. Asta e, asta e toată... Bine, vă mulțumesc pentru opiniile noastre, Gabriel Costin. Bună ziua! Costin a închis. Marius, bună ziua! Alo! Bună ziua, vă ascultăm, Marius! Bună zi, Amagis, să, să sunt de acord cu, cu taxarea, exact cum spunea și Mihai, pe, pe principiul poluatorul plătește, doar că ar trebui să o variantă să nu, să nu speriem populația, adică ce o să facem dacă o să trebuie să să plătim la începutul sau la finalul anului sume mari de bani, o să... Nu o să mai folosim mașinile, nu o să... O să le vindem, da. Nu o da. să mai fie nevoie să aducem altele din străinătate, că le vindem pe astea ale noastre din țară. Și ar fi atât de rău? Uh, nu, nu ar fi rău, doar că în cazul ăsta sunt alte, alte activități angrenate care au de pierdut asigurările, de, nu mai sunt mașini și automat. nu mai plătim asigurări. Hai, că nu pe bune, Marius, avem o discuție serioasă. Nu dispar mașinile din România dacă cresc impozitele pe mașini? Nu e vorba că, că dispar, dar dacă faci taxe doar ca să nu mai poluăm, nu știu dacă, dacă e asta soluția. Dar care e soluția, spuneți noastră? De, de poluat, oricum se va polua, mai ales de ce am ajuns în discuția asta? Mașinile erau deja în țară, că au, au explodat în matriculările, au, au explodat prin prisma faptului că a fost uh, scoasă taxa, dar mașinile acelea poluau deja în țară. E posibil mai să aveți atât. dreptate, parțial cel mai, puțin, da. Mai mult de atât. Ele uh, plăteau taxe ITP-uri în țări străine. Deci măsura a fost bună pentru că acum plătesc 120 de lei pe an impozit, da? Asta spuneți? Nu. No impozit, asigurare, sunt și alte, alte uh, sume de bani care se încalsează la buget prin, uh, prin alte firme. Marius, unde ajungem? Nici o taxă? Da, o taxă, dar uh, cred că ar trebui pusă la pompă. Bine, vă mulțumesc pentru opinie. 0372069599 Florin, bună ziua! Bună ziua și mă bucur că am reușit să intru în sfârșit uh, în discuția cu dumneavoastră. Înainte de a vă răspunde la întrebare, la întrebare dacă se merită să băgăm o, să plătim această taxă, eu aș întreba dacă în primul și în primul rând această taxă se face ceva cu ea chiar dacă noi am plătit sub diferite forme. Care sunt măsurile care s-au luat uh, și cu vechea taxă, chiar dacă a fost declarată ulterior ilegală, ce s-a făcut cu acei bani? Vă spun, care este... inițial a fost fond pentru... Uh... Pentru Deci fondul ăsta de mediu, după cum știți, a finanțat programul da. Rabla, de a parcului auto, care, trebuie Bine. să o recunoaștem, a fost un succes în România. Trebuie să recunoaștem acest lucru. A fost un succes parțial, pentru că oamenii, dacă stăm să analizăm impactul pe care l-a avut acea, acea taxă asupra populației, a fost oarecum mic, chiar dacă a fost un succes, mă rog, cel puțin catalogat. Pentru că, concret, nu s-a făcut nimic în privința poluării. Păi, dacă s-au înlocuit uh, niște astfel... mașini mai vechi, care s-au dus la casat puține. cu niște mașini mai noi, care poluează mai puțin, asta înseamnă că s-a făcut ceva împotriva polorii. E ceva, dar este foarte puțin raportat Nu, este la... foarte mult, de fapt. Este foarte mult. De ce să Masa ziceți se că e foarte da. puțin? Păi, este foarte puțin, pentru că dacă ne raportăm la uh, parcul auto, actual, din România, uh, cât la sută reprezintă mașini noi? Nu am la îndemână. Au... Nu e așa cum spuneți. De ce? Nu e așa. Uh, N-am la îndemână niște statistici în momentul de față, dar uh, în mod cert procentul mașinilor noi în cei 10 ani cât a funcționat programul RABLA a crescut oarecum. Da, bine. Aș fi fost dacă am fi putut discuta pe niște statistici. O să, fi, o să vedeți că. Procentul este relativ foarte mic și chestia cu uh, să îi plătesc o taxă în plus sau în minus, până la urma urmei nu neapărat că îmi sfârșesc sau nu ideea să o plătesc. Ci mai degrabă dacă plătesc mai mult, oare poluez mai puțin? Pentru că cu siguranță vor fi suficient de mulți români care nu își vor permite o mașină nouă, vor aduce, cum spuneau și interlocutorii mei, mașini din afară, înmatriculate și atunci întrebarea este se va polua mai puțin sau nu? Și cu această reintroducere a taxei. Florin, înțeleg că aduceți un argument împotriva oricărei taxe pe poluare. E corect? Nu, Doamne, ferește, nu, nu, nu, nu. Eu, eu sunt uh, pentru a plăti o taxă de poluare, dar ideea este uh, scopul acestei taxe este atins sau nu. Și cât la sută. Deci, înțelegeți dumneavoastră prin Păi nu e vorba aici de diminuarea poluării. Să știți că România încă e o țară relativ curată față de alte țări industrializate, în special. Chiar dacă avem hârtie pe străzi incapacitatea noastră de a crea locuri de muncă, din lenea guvernamentală, păi, din faptul că nu sunt în stare păi, să facă investiții. Păi nu, România încă e o țară curată mai degrabă, ne punem problema să o păstrăm cât de cât respirabilă, chiar dacă în marile orașe, sigur că poluarea este mai mare. La suprafața generală... nu mai în marile orașe, peste tot, dacă stăm și ne uităm, bine, și asta este o cu toată altă discuție, inclusiv la, la faptul că lemnul nostru dispare, pădurile noastre dispar, deci, și în general mergem către o... rău Da, știu aceste lucruri, mergem către rău Dar încă o dată, e foarte important Să prevenim poluarea Mai degrabă decât să o curățăm Întrebați ce se face cu banii respectivi Sigur, se pot face programe După perioadă, să știți că banii aia de la fondul de mediu Nu s-au mai dus toți la programul Rabla Că era nevoie de ei în altă parte Că așa e în țara noastră cum foarte bine a observat cineva mai devreme, primul care a introdus o taxă pentru autostrăzi a fost Băsescu, mai știți, cu celebru aici sunt banii noastre, era ministrul transporturilor. După care au redenumit o acciză, după care am schimbat sistemul de accize că am intrat în uniunea europeană și mereu, mereu, mereu s-au adăugat taxe în prețul benzinei. Da, la intervale, după care a venit Ova și a zis trebuie să introducem o supraacciză pentru ce, domnule? Ca să facem autostrăzi. Tutemă aici că nu o să faceți bine, hai, supraacciză. După care s-a desfințat supraacciza la începutul anului, mai știți, acum re introducem supra și uite așa da, tendința statului este să introducă taxe pe care să le ducă cel mai des hai să fim sinceri, în creșterile de salarii și de uh, pensii pentru ca după aceea să ne spună că, nu, că țara na, e poluată de mașinile așa este, așa este e, e adevărat, dar în același timp noi cetățenii trebuie să avem o opinie, trebuie să spunem eu mă gândesc că pentru țara mea, sau pentru localitatea în care eu trăiesc, ar fi mai bine nu știu, să mergem cu autobuzul, sau să mergem toți cu mașinile, dar să fie mașini electrice, sau nu știu. de vă stimulez să aveți o opinie în acest sens, pentru că opinia noastră este cea care determină pe politicieni să facă într-un sens sau în alt sens. Să știți că exact dorința oamenilor de a-și aduce mașini second hand a fost cea care nu l-a împins pe Dragnea să Dea cu bomba asta înainte de alegeri. Gata, doamne, în taxa auto. Uite-o, reintroducem acum. George, bună ziua! Bună ziua! Salut! Am, uh, deci, am încă o dată, nu mai puțin, ca să fiu bineînțeles. George, dați cu da. pietre în politice, da. nu mă interesează, însă nu e, nu e foarte util acum. Nu avem alegeri peste puțin timp. Până la următoarele alegeri da. o să uităm tot acest truc, această cascadorie electorală. De aceea e bine să ne concentrăm pe modul în care noi... Noi, românii, dorim să ne protejăm țara, aerul pe care îl respirăm, prin sistemul ăsta de impozitare sau nu a, a autovehiculelor. Poftiți, George. Ok. Eu sunt de acord cu ideea de impozitare a mașinilor. Să fie o impozitare, au mai zis câțiva interlocutori înaintea mea, să fie atât din punct de vedere a carburantului, cât și a capacității cilindrice. Cel puțin așa mă gândesc. Ok, asta deschide cumva ideea de o, o să revină mașinile înmatriculate în Bulgaria, dar hai să introducem și o taxă de drum specială pentru mașinile din afara țării noastre. Nu putem, că nu sunt putem. regulile Uniunii Europene. Nu poți să... Okay, okay. Egalitatea, nu? Suntem și noi membri unei comunități, ceea ce înseamnă că trebuie să-l okay, taxezi pe ăla cum te taxezi și taxe pe tine. La fel ca la păi okay. sigur că da. Am înțeles, am înțeles asta. Deci, Bun. oricum, genul ăsta de protecționist, să știți că nu mai prea mai poate fi aplicabil, deși mi-e tare teamă mie că la cum merg lucrurile în Europeană, în curând o să trebuiască. Adică vom fi nevoiți să facem... Nu știu dacă mă înțelegeți ce vreau să spun. Mă e frică să nu ne dea ăștia afară din Europa, doamne. Mi-e frică să nu-și facă o zonă, a, o zonă euro a lor, să rămânem pe, de fapt, uh, un, niște acorduri de liber schimb, adică fără taxe vamale și în rest, faceți băi acolo ce vreți voi, în România, că nu ne interesează. Corina, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Um cred că cei care sunt de acord cu uh, impozitarea suplimentară nu știu ce vorbesc. Eu uh, plătesc 850 de lei impozit anual pe o mașină pe care am cumpărat aproape nouă doar pentru că am înmatriculat uh, pe un, un RAV4 2,2 pe care am înmatriculat pe persoană fizică autorizată. Este un impozit imens. Uh, e o mașină pe care am cumpărat la 30.000 de kilometri. Plățiți ca o firmă, cred, rețin, Cred că da, e cabinet de avocat pe care o întrețin la 500.000 de kilometri și fac reviziile. Cred că primul sistem, sistemul anterior în care au fost, a fost acea taxă de mediu și sau de primă matriculare a fost cel mai bun. Cel puțin nu am văzut toate rablele pe drum. Ei, nu. Acum mă speric de, de ceea ce văd acum pe drum. Mă mir că mai pot să circul asemenea mașini. Corina, de unde sunteți noastră? Mașini din Cluj. N-ați fost oltenia în Oltenia în ultimii 10 ani, să vedeți și acolo. Zici că au invadat bulgarii. Nici vorbă, sunt fost, simt, în, toate țări, în toate județele din Ardea și din Transilvania circul foarte mult. Cred că faptul că s-a scos această, această taxă este foarte, foarte rău pentru, pentru mediu. Și în plus, au scăzut, au scăzut foarte mult vânzarea mașinilor noi. Ceea ce ne face indirect rău tot normal. Nu, nu. Din cauza sau datorită creșterii economice sau creșterii veniturilor, au crescut anul acesta și vânzările de mașini noi. Acum... Surpriză! Da, dar faptul că s-au adus așa de multe mașini noi din, vechi din Germania, cred că poluează enorm de mult. Sau, și cred sunt, ne face foarte mult rău. sau sunt, adică sigur, sigur, cel puțin o parte dintre ele cum observa cineva mai devreme. Sunt mașini care existau, erau în România, doar că erau înmatriculate în Bulgaria, și acum au, au intrat în statistici pentru, doar pentru că au fost înmatriculate în România. Claudiu, bună ziua. Ne stau mai? Uh, cred că ne place să ne furăm căciula cu treaba asta, dar da, cât, Bulgari, da, da. cât Bulgaria va înmatricula mașinile astea și ni le va trimite nouă aici, degeaba punem noi taxe. Asta e o chestiune care, bineînțeles, a să Cred că singura variantă ar fi eventual uh, accesul în anumite zone, în orașe sau în anumite zone mai poluate, contra cost, funcție de nivelul de poluare a mașinilor. La un moment dat, e o discuție cu un sticker care se pune pe fiecare uh -huh. mașină, în funcție de. În rest, toate vorbe. Pentru că, așa cum s-a ajuns să matriculeze în România mașină cu volan pe dreapta, de ea circulă în Anglia, așa cum merg oamenii cu mașini în vulgar, se vor întotdeauna soluție să penteze chestia asta. Doar dacă le lasă cineva, să știți Claudiu, inclusiv pentru mașinile eu. alea cu volan pe dreapta, e, eu m-am convins, este vorba de uh, reavăință a legiuitorilor în general. Nu știu dacă se dau sau se iau șpăși la rar pentru asta. Am înțeles că se face o matriculare temporară, o perioadă de timp în care trebuie să schimb volanul, teoretic poți să schimb volanul, de pe dreapta pe stânga. După care aia ai, e, așa rămâne. Bună ziua, Marius! Bună ziua! Chiar mi s-a pus să minge la file dacă aș putea, să spun legat de problema aceasta a mașinilor cu volan pe dreapta, una la mână, și după cât te țin eu minte în anii 90 nu puteai să aduci din afara țării, mașina știu de 8 ani de zile. Păi da, dar atunci nu eram în Uniunea Europeană. Corect, asta e una. La, uh, e o problemă care... E a, un principiu fundamental al Uniunii da. Europene, libera circulație a mărfurilor. Da, corect. Nu zice a mărfurilor noi. Da, libera circulație a mărfurilor. Sunt de acord, dar în momentul în care ne gândim la... Că, nu, sunt foarte mulți plecați în afara țării Și cunosc și eu destul de multe persoane Care au mașina matriculată în România Dar circulă în, deci, nu, în țară Circulă în Italia, Spania, Germania Unde sunt ei Nu știu dacă sunt foarte mulți Așa cum ziceți dumneavoastră Aș putea să spun Pentru că asigurările, spre exemplu, în Italia Se ridică la câteva sute de euro Ajuns promie, La fel și impozitul Și preferă să-mi matriculeze o mașină în România Am înțeles. circule acolo Am înțeles. asta una la mână, doi la mână e treaba cu transportatorii care cei mai mari, mulți transportatori flotele cele mai mari sunt știți, cu dedicat, mă rog cu contracte externe și automat A... de acolo se, să spunem dacă s-ar introduce orice fel de taxă în plus, eu o taxă în plus și atâta tot nimic altceva da, aveți dreptate uh. În România se fac În România să știți că sunt foarte multe firme Care lucrează cu Nu neapărat Cum să vă spun eu ca să mă înțelegeți Am văzut de exemplu Când am făcut un reportaj la Dacia Că ei apelau la un transportator De mașini înmatriculat în Bulgaria Dar chiar erau bulgari, erau bulgari Cu tiruri de alea pe care Știți, la Dacia au o problemă cu scosul mașinilor din țară Că dacă pleacă o mașină mai repede De 10 minute de un tir de la lung cu mașini, cu dasere pe ea, se blochează Valea Oltului. Da, și pe care ferată, dar se blochează Valea Oltului. Și atunci trebuie să-i alinieze pe ea acolo să-i cronometreze. Ia, când a plecat primul, ultimul, hai, stă în zecinte, ia, hai, pleacă următorul și tot așa. Și am văzut că erau, erau bulgari Bulgaria, adică șoferii nu vorbeau românește. Însă, da, asta este pentru că, în special pentru că costurile sunt mai mici în Bulgaria, din diferite motive. Dar următoarea întrebare este, având în vedere aceste lucruri și locurile create în transporturi, să știți că și România este un mare exportator de servicii, în special de transport auto. Adică firmele de transport din România fac un business foarte bun în Germania, în Franța și pe alte părți. Dar întrebarea este, având în vedere aceste pierderi, suntem de acord să ne poluăm aerul? Uh, Aerul nu zic că îl poluează, că am avut probleme cu mașina de Bulgaria, nu a plătit niciun fel de impozit pe teritoriul României, nu a plătit niciun fel de asigurare și în momentul în care am avut un incident, nu știu dacă v-ați accidentat vreodată să vă asigurați vreun amiabil cu un, un astfel, o astfel de mașină înmatriculată în altă țară. Eu vorbesc de stric de Bulgaria. Da. Să aveți problema să nu vă despăgubească sau să așteptați un an și ceva până o să vedeți că intră banii la despăgubire. La momentul respectiv veți circula pe costră propriu, deși. Și de unde era și un... ura pe, mașinile, pe șoferii a. cu mașini matriculate în Bulgaria? Relativ o ură. Ei eu o aversiune față de ei, e. trebuie să recunoaștem asta. A. Ei au găsit o modalitate, o cale de a putea. Uh, să spunem, Fenta, dacă aș putea să spun. Dar, uh, din punct de vedere... Da, a dar -a în același timp, deci, de... Dona, încă o dată, faptul că uh, ne enervează cu mașinile numai în Bulgaria, sau că, din ce am înțeles, și polițiștii sunt mai duri cu ei, că îi controlează mai... Uh, asta nu ne rezolvă problema. Deci, încă o dată, și ei sunt români. Au găsit o portița a legii, da? Bun, gata. Asta e. Acum întrebarea e cum facem să găsim soluții care să fie de durată și să nu ne mai în singur căciula soluție de durată sunt în aspectul de a introduce, eventual, strict pe ceea ce consumă o mașină, adică o benzină, motorină și alt sistem. Și în funcție de situația asta, dacă s-ar putea spune că pentru consumul este aferent polorii din România. Dar, încă o dată, trebuie să gândim că e o taxă în plus. Și acea taxă în plus eventual să garanteze că acei bani, cred că 99%, dacă se știe că acei bani se vor aloca pentru un anumit sector. construcția de autostrăzi, spre exemplu. Sau, nu. Am dat un exemplu? Cum zicea cineva dacă mai devreme? Nimeni n-ar fi, fi împotrivă. Eu la asta mă refer. Okay. Dacă să știu că aș plăti 7,5 euro, dau un exemplu, ca și taxă de pe, băgat în benzină în motorină, ca și taxă de poluare, și dacă știi ști că acei 7,5 euro se duc direct într-un anumit buget din care se... Uh, uh, Am înțeles fi... ce spuneți, dar încă o dată, încă o dată acum dvs. dori să vă fure cineva căciula, pe bune. Hai, hai să o recunoaștem cinstit. ce motiv? Păi deci, știm, domnule, da deci mai trăit ha. asta cu toții, știm că mai devreme sau mai târziu banii respectiv sunt deturnați pentru cine știe ce lipsă electorală de la bugetul de stat. Dar cum observa cineva mai devreme? Domnule, impozitele pe proprietate se duc la administrația locală. Până la urmă, cine face curat într-un oraș este administrația locală. Cine pune pomi să zicem, da? Ca să diminueze poluarea administrația locală, ceea ce nu înseamnă că nu s-ar fi putut chiar pe vremea taxei auto sau de primă înmatriculare, ca măcar o parte dintre ea să ajungă la administrația locală, adică unde e-ar matriculată mașina atâția bani ați primit pentru că niște cetățeni au cumpărat o mașină veche. Nu s-a dorit acest lucru. Interesantă discuția de azi. O să mai avem ocazia, cred. Vă mulțumesc. Becereț a prezentat România în direct la Europa FM.